amaikak eta amaika minutu ditugu, kale saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian, eta segidan ener, eredu energetikoaz, eta eta energia berriz tagarri ez itze egingo dugu, eta eta bueno, pobrezia energetikoa ere ipatuko dugu, orditugu, berri ba, ba, ditugun datuak ere inzuzan krisia, krisio hori hasi zenetik, bahargindarraren ba prezioa elektrizatearena, inoiz baino altuagoarekin itxiko dugula urtea, Europar batasuneko laugarren garestiena, espainiarrak duen argindar presioa eta, eta hortxe, pobrezia energetikoa egunerokoan bizitzen ari direnak hainbat erritar baina baina horrez gainera energia kutsagarrietatik, energia berriz pasatzea nola egiten da, posible ote da eta, eta horretarako nahikoa aukera baote ditugu. Horren inguruan hausnartu nahi dugu, balanketa horretan burubelarri belarri dabiltzan, dabien elkarte batekin eta praktikara eramaten ari denarekin, goiener railkartea energia berriztagarrien sorkuntza eta erosile kooperatibain zuzen. Eta bertako zuzendari, Xanti, otxoa deribe gurean dugu. Egunon, Xanti? Egunon, mila esker. Zuei, zuei. E, ba, bono, zuen lanaren berri eta, eta bueno, ba, ba, zuek egunerokoan egiten duzen lanketa horren berri emateko presta gertzagatik. Eta lenik eta behin, bueno, ba, horriburu ba, zauzunarketa bat eskatunen izun, xanti, pobrezia energetikoaren inguruan, e, bueno, urte amaitzarekin batera beti jasotzen dugun datua, baina datu, e, bueno, ba, ba kaso kezkatzeko moduko aizan daitekena, ba, ba, azken urte huetako preziorik altuenarekin amaituko dugulako urtea argindarra ari dagokionean, eh, estatu Espainarrari dagokionean, Europar batasunaren baitan e, laugarren garestiena dena, e, pobrezia energetikoa gero eta gehiago aipatzen ari garena, zabaltzen ari dena, gurean e, zer gertatzen ari da? Gero eta pobreago gara zentzua horretan eta eta burujabetzatik gero eta nago gaude, nola ikusten duzu hauek? Bueno, E, pobrezia energetikoaren ingurun egia da, ba, bueno, ez dala la arazo berria, alde batetikan eh, mezagutzen dugu aspaldi, eh, dela gutxi gaina Gipuzko Foru Aldundik du utzet bere bigarren eh beatokitik eh bigarren txostena, ba bueno, mailan adierazten e, zenolako eragina daukon e, pobrezia energetikoak gure gure lurralden Ez da gai berria, baina da, ez dakit zoritxarrez, edo zorionez, geroz eta nabarmenago, eta o, agian e, ikus garritasoan adetikan behintzat konstienteagoak garela, eta orduan, ba, bueno, agian horri esker, ba, nolabait hori zai edo, bueno, hori bitatzeko e, nolabait, ba, bueno, informazio gehiago baditxugu e, eritarrek, e, e, orokorren, eta bueno, saietsanari gea nolabait baita ere erakunde ezberdinetatik, ba bueno, e, egoera hau eh egoera hau ba, bueno, egoera honi vuelta ematen. E, hortarako ba bueno, gaus asko egin daitezke eta lehenengoan ikustet da ba bueno, E, hortatik, nolabait da, no, konsientizatia zerketatzen agirean zen. Ezken finan, pobrezi energetikoa da, ez da pobrezi mota berezi bat. azken finan, da, ondorio bat. Eta, bueno, e, ondorio renatzen, ba, e, nolabait, e, zergatiedu motibo ezberdinet e, ba, ditugu. Eta, haien arreten, ba, bueno, presion, e, argindarren presion, igoera izan dela, ba, itxala, e, a, ua, azken bo sei urtetan, Eta bueno, horrek badauka baita ba, bueno, bere eh hor dago zergati bat, ezta, importantea, baina ez da ez da bakarra. Mm -hmm. e, argindarraren faktura gero eta burua uste gehiago e, sortzen ditu etxe askotan, berria eztena, baina, baina bueno, akaso areagotzen e, ari dena eta horren aurrean bueno, e, ba, esango dugu bestelako alternatiba ere e, baduzuela eta proposatzen duzuela goiena erretik elektrizitate berdea e, bueno, da deitzen dio zuezuak eta, eta hori merkaturatu zelorturiko ba, etekinak ere ba, kooperatibara e, itzultzen dira. 2000 sortu zineten sortu zen goiena energiako operatiba dagoeneko e, irumila eta iazortzireun e, bazkide dituzue eta, eta kontaigu zu zein den zuen sistema, e, zuek kontratatzen zaituztenak e, ez duela gutxiago e, bueno, e, jasoko duela behar beharrezkoa duen hornidura hori ez dago dagozalantzari, baina bueno, kontaigu zu pixka bat zein den zuen funtzionamendua. Bai, e, mila bedat zeron tal la hogeita e, e, Estatu mailan eta Europatik etorrekako baita ritako lege berri esker. E, merkatu elektrikoa liberalizatu dizan eta besteko zen artean on, onartzen izan edozein enpresak e, merkaturatu egin zitakela ba argindarra ordun energi, e, energia energia argindarra saltze prozesu hortan ez energia eramatea puntu batetik ekoizten dan puntu batetik guk dugun puntu iraino hori ez duguk ez dugu egiten hortako hori erregulatuta dago baino bai energia erosi merkatuan prezio baten, eta energioi gure, bazkide direnei energioi saldu, hori da guk egiten deguna. Ziurtatzen deguna da guk erositakoa e, urtea behin bukatzen danen, ziurtatzen degun, e, ziurtagiriei bidez, egiten duguna izaten da, bapermatzea, erosi edo kontsumitu duguna e, berrizta garri eiturrietatik etorri dana. Ordun horrekin guk nolabait transmititzen ari garena da, e, bestego zen harten, da gure kontsumuen bidez lortu dezakegula nolabait bultzatu, geroz eta gehiago, e, berrizta garrien presentzia onditzia sistema elektriko barron. Ordun, e, oso importantea da naiz eta pentsa dezakegu, ba, bueno, gure kontzuma, gure eteko kontzumoa edo gure enpresa edo komerzio txikina, ba, bueno, oso txikia izan izan daiteke, izan daitekeela, ba, guretzat ez da txikia eta azken finean Bizkaia horrekin e, saiatzen ari gida nolabait, esatia, bueno,zuk e, zenolako energia kontsumitu nahi duzun eta bestaletika nolako enpresakin eh, nolabait harremanak eukinai izan dituzu eta ez bakarrik E, nola beha, ba, bueno, sarbitzu bat edo energi bat edo probedore bat, e, bueno, ba, e, probedore bat e, e, erosten diogun e, zerbait danek, baizik eta, bueno, ba, kasu honetan, kooperatiba gizan, ba, parte hartzeko aukera maten degulako eta gure erabakiak danon harten e, hartzen ditugulako. Hori da, pixkat, nola beha, saltzen duguna ez da bakarrik agindarra, baiziketa ekonomia egiteko beste erabat, gure ez da hori gakoa. E, azken helburua kooperatibaak sorturiko energia koppurua bazkidek kontsumitzen duten e, kopuru bera izatea da eta eta hori guztiia energia berriztagarririen bitartez eta, eta kontsumo arrazional eta, eta eraginkorrena eginez hori bueno, e, zezailtasun dauden a kasorretarako ere hitzgingo e, dugu baina galdetu nahiun ere sistema energetikoaren transizioa e, aipatzen da eta eta aipatzen ari gara e, azken denbora honetan e, zer den nola ulertzen duzuen zuek, sistema energetikoaren trantzizioa galdetu nei Bueno, eh, ez da gai ez da, da bater erraza, baino segurazki eh, eh ez da ugarri handiena eh, izango san nolabait esaten deguna ekoizpen banatua oinarritutako daun eh, sistema edo eh oain arte, eh, erregai fosilitan eh, oinarritutako sistema nolabait eh, bermatzen duna da eh eskuchi kitan egotia, eh ekoizpenoi oso zentralizatua dago la, demagun garoñako zentrala edo termika batzuk, hemen eh, Gipuzkoan pasaian euki beguna, orain dela gutxi arte. Etorrun, eh ziran eh, puntu batzuk non ekoiztenzan energia, batzutan ekoizten da, horiendikan, eh Baino claro, es gugu gutxietan e, e, daude baliabide eta normalen behar dituzte azpegitura oso oso ondilak, eta ordun gu kontsumitzaileek ezin dugu kontrolatu horreko izten dena eta hor esatzen diren prezioak. Ordun Aldakatzen daguna da beste sistema bat, nun pixkanaka pixkanaka gerturatu behar dugu ekoizpen puntuak konsumitzaile dauden puntueei. Abez da erraza batez ere bat zari, ba, Euskadi baten hegoalde baten nun e, ba, bueno, biztanleri edo ba, bueno, di, gaude hiriguruetan e, bati bat eta ordu bagono bueno, ez dauka agu gertu noal baita ekoizteko e, iturriak, iturri berri, berrizta garriak. E, Maio hortan, horatu behar dugu, ba, e, kasu honetan, Euskal Erkidego maian, e, euneko ia laro gaita, energia kanpotik. Ekartzen degula, orduan, orduan da, gure menpetasun maila oso ondila da. Menpekotasun maila oso ondila da. E, Ordun era bat izango zen, pixkanaka, pixkanaka, hori berbideratu ecoispun.netetara non egongo zian ba kontsumitzaileetarik nolabait geroz eta Hori izango san puntu bat. hortako baditugu eredu batzuk eta eredu ez da nolabait ez desbia berrik, ba ditugu adibidez oinetin bertan edo baita ere gure bueno oinetin jartzeko, baina baditugu urjauzi txikiak, ez direla hondiak, nolabait hasangarriak ja, egun urte edo gehiago badaramatela eh eta bueno eh puntutatik eh gartu daudena. Bita gaur egun ba bueno ba teknologia behar berriak eta hor ba, bueno, e, e, bai argindarrak eta argi plakak eh guzti plakak jartzen ditugu nak teleatuetan autokontsumorako edo adibidez hitzerrotekin ahir baitari, ezta. Orduan ba bueno, eta ez degu ahastu bihar baitare, ez da bakarrik en er, tranzizio energetiko ingurun hitz egiten ari garenen, ez da bakarrik argindarra, baizik eta pentsatu dugu gure zen zenonola erabiltzen ari garen e, garraio publikoa edo ez de gure erabiltzen, garraio pribatu erabiltzen ari garen ala ez. E, edo adibidez, ba bueno, biomasa ingurun baitaren, ba geroz eta gehiago jorratzen ari diren E, ba, bueno, ba, e, gauzak edo ekimenak. E, horren jenguru nahi bez, ba, bueno, nolabait hor transizioa pasateko eragai fosilizak ba, biomasa oinarritutako on sistematera geroz eta e, importante hau e, bilakatzen ari da. Uhum. Eta hori da pixka guk nolabait sustatu eta boltatu e, nahi duguna. E transizio hori energia nuklear eta fosiliak e, nolabait atzean utzi eta energia berriztagarrien e, alde egitea, e, baina zakit e, energia kutzagarra esango gogoneko nolabait energia kutzagari horretatik energia berriztagarrietarara pasatzea uneko unean posible ote den gaur egun, e, gurean energia berriztagarriek ordezka ditzaketen energia kutzagariak e, gaur egungo bizi eredu honetan, hori da pixka batzuek egiten duzuena, e, baina uneko unean posible ote Da. Bueno, zan e, e, dezakegu erantzuna baietza dala, baino baldintza potolo batekin. Gure kontsumo eredu aldatu behar dugu, goitik bera, erabat. E, Zeren, e, gure gungo kontsumo ereduarekin, bai ezin degula e, momentu hontan ordezkatu. Vale, berriz zagarriekin, e, ba, bueno, gure kontsumo kopurua. Horregatik guretzat gakoa da baitare eta goien orzaitzen ari gerozetak gehiago, eta baliabidek jartzen eta ikartzen, gure bazkiden direnei, e, berabiltzaien direnei, nola bait lagundu, pizkanaka, pizkanaka, batez ere etxe bizitzten bizitzetan direnei, nola bait lagundu, gerozetak gehiago, E, gero parkatu. Geroz eta gutxiago naidegu haiek kontsumitza, maila hortan gara, ba, bueno, kooperativa edo merkaturatzen enpresa oso arraroa, zeren guk dugu gure eh gure kontsumitzaileek urrengo urtean eh geroz eta gutxiago kontsumitza. Zerratik, bilatrakatu nei balin badegu guk kontsumitzen deguna, eh hornitza berriztagarritetik datorren iturrietatik, iturrietatik, hortako ba, era bakarra izango da geroz eta gutxiago kontsumitu. Aliberean baitare baristagarren oinarritutako oinarritutako e, proiektuak garatu baino hori e, baldintza potolo izango izan beharko da. Ordun claro, em, planteatu bi planteatu berditzugu baitare zenolako e, bizi modu e, eramaten degun jasangarria denala, es? E, Prinzipios gu 9 e, esaten da primer mundo e, lecun, ¿vale? Eta mailortan gure kontsumo ba, bueno, ez dira jasangarriak. Ordon, e, nola baitori bir planteatu behar dugu, pizkanaka, pizkanaka, eta hortan dago baitare, transizioa. Ez bakarrik e, sistema batetik pasatzea beste batera eta gure bizi moduak berdi mantendu. Uhum. Kontsumo oiturak ere aldatu eta, eta gutxiago kontsumitu, esaten zenuen bezala e, bueno, lehen argindarraren adibidea jartzen genuen e, gutxiago kontsumitzen da, baina prezioek gora jarraitzen dute e, krisia ere dago hortartean eta, eta bueno, aipatzen da krisiak ere eragin dola kontsumo oiturak aldatzea, e, bueno, kaso honetan esan leitekeak, kaso honerako izan dela, ez dakit? E, Bueno, eh bertatzen ari ideak gautsoso bitxieak eta dira eta bueno, kontraesan handiek handikoak, kontra handikoak. Eh, adibidez eh, egungo gobernutik orain dela 2 bi urte 2013ko bi abuztun eh, igo ziren eh daitzen dorean ordainsariak edo peajeak guk fakturan ordaintzen dugun eh zati determinado finkua igo izan ja 100 egun bat etxe bizitzetan. Horrek esan nahi du, ba, e, segun eta seetxe bizitzetan, nahi zeta, gero zeta gutxiago kontsumitu, eta agian gutxiago ordeindu kontsumitzen dugu energiagatik, nola daukagun zati finko bat, e, eta erreintzen dugu beti guala, e, berrin diozen bat kontsumitzen dugu gero, ba, klaro, ez digute batera dautzen, gure faktura goruntzua, orduan, klaro, hor ikusten dugu gure aleginak, Uh -bat, Batzotan, no, noitxe egiten noitzen dualegin bat adibidez, ba, argiteria elatzeko eta aledak ipintzeko. edo Momento baten, eh, etxetresna bat, eh, ozgaiu bat alatzen degulak, klase eh, A++ izateko. Eta olako gauza, gure aposto izaten diala, unolabait, ba, pertsonalki, eros eta gutxia kontzumitzeko, eh, konzienziatu hau gaudelako, olako urratzak demateko, aurkiten dira gure eragin Ba, bai, seinale, bai, Shanti, gaizki, gaizki entzuten dizugu orain, e, seinale haukertu zaigu, bai, ia, ia eskuratzeko aukera daukagun ia, aber, orain ia haubekia gontzitun zaitugon, saiatuko gara, bai. Bai. bai, bai, ez, haukertu. Bai, badiru di bai, etz, bueno, horare ginen e, bai, prezioen inguruan eta eta kontsumoaren inguruan, e, autokontsumoaz ere galdetunain izun, bueno, guk ditugun dai. datuen arabera, Nafarroan, energia berriztagarrien ekarpen euneko bosta da, eta araba eta e, araba bizkaia eta egipuzkoan euneko seia, e, energia berriztagarrien autokontsumoerako aukerak e, badaude, aipatu dituzoia da batzuk, e, baina noski, gehiago bultzatu behar dira, aukera dago gehiago bultzatzeko autokontsumoaz autokontzumorako aukerak? Bai, baina dago eta segun eta zelekutan eta hori o, behar den bezala identifikatuin behar da. Adibidez e, eguzki plakekin auk, dauzkabagun aukerak norabaita autokontzumorako e, normalen baitare bilatzen ari dana da klaro, e, e, e, biltegi sistemak erabiltzen baldin baditxugu edo ez, baina normalen autokontzumon ingurun nitziten ari garenen, ba E, adibide batekin e, argiplakak adibidez jartzen baldin baditzugu, ba, ikastola baten teilatuan, ba, zenzuua handia dauko zergatik. Ba, justo ikastlaren jarduera izaten da eguzki or dutan, eta, klaro, gure etxe bizitzetan olako gauza gauzaitia oso zaila da zeren, e, gure e, jarudera, e, gure aktibida ere izaten da oso goiz edo oso berandu, eto orain horren e, e, luke inolako ere eginik haukiko. Gero, hori e, pentsatzen ari garenean autor, autor nikuntza, baina beste sistema nobi, baldin baldinbazian, agian orlako gauzak egin ditzazkegu baino pentsatzen nagian guk jartzen deguna beste norbaiti norbait eh, aprovezume eh, atorako diolako eh, adibide berdinekin gure etxe bizitzetan eh, jartzen baldin baditzugu argi plakak eta ezin baldin baditugu aprovezatu eguzti eh, ordutan etxitik kanpo gaudelako baino gure eh, eh, gure eraikinen E, balin agu komertzio bat, hor badago jardorak, e, oaktibida ekonomiko bat, eta ordun beharra daukate. Hor dun, hortik nola bait e, autornikuntza posibili izango balin basan, hor dun, ja, bai, zentzeukiko zula, nola bait, e, erekinetan, olako autokonsumo sistemak e, ipintzeia. Baina, olako sistemak edo, iztenbideak, estatuak, gaur egun, egungo araudiari begira, ez ditu, e, ez ditu bermatzen. Bitu vale? mm -hmm. guzten nolako irten bideak e, aurrera atera. Zergatik ez da arrazo bat teknikoa, azken fina arrazoa da ekonomikoa, baina ekonomikoa sistema elektrikorako eta enpresa e, hau dietakik be, begira. Zeren ikusten ari dira, nolabait, ba, tartaren zatia, zatipotolo bat engalduko dutela, olako gauzak nolabait errazten badin badia. Mm -hmm. Beste herrialdetan egiten ari da, hau, e, e, Eta nola baita, ba, bueno, estatu maian, e, e, egungo arauak, ba, ez dituzte bermatzen nolako e, irtenbidiak nola baita jorratu. Hor dago, Espainiako gobernuak egindako, Espainiako sektor elektrikoaren e, erreforma, ez da, horren helburuetako bat izan da, energia berriz tagaren autokontxumuari e, atea iztea, bueno, mene Euskal Herrian ere aiotak bat egin egindu, e, erreforma horrekin, bueno, hori izan daiteke kasua adibidetako bat, e, atea izten duenetako bat. Bai, bai, azkenen erreformak ja sektoriontan beti ezagutzen dia, batzutan ditzen diego kontrarreformak, edo e, askotan az, esaten da izango dela azkenengo reforma eta beti izan dutena azken aurrekoa. E, sistema bera, ba, bueno, e, akatzatek eta gabezi ipotoloak bat ditu, e, dago, <coughs> plantatuta dago bezala, eta, eta bueno, horrien nolabait, ba, bueno, beti dago e, egungo politikarien aldetikan, eh arte egon direna bintzat, ez dago engai ni hiltzeko, eh nolabait, eh Aurreniko Sartea edo bildurra Hondie dago zeren e, energia da eh gai bat, oso e, potera handia dago la horren atzen, eta ordun ba bueno, bildurra baita ere dago Sistema politikotik nolabek gauzak arlatzeko. Mm -hmm. Orduan, ba, bueno, e, mail hortatik baitare konturatzen ari geha, geros eta gehiago, goiener kooperatioak betzela, geros jende gehiago lortzen baldin badugu nolabaiten bitzea, ba, lobi lan hoi egiten ari dan, enpresan ditatik guk baitare, iritarren lobi baitare egingo dugula, e erakundeen aurrean, nola gauza hauek eta araudi e, aldatu alizatzeko. Mm -hmm. Bueno, hortxe ditugu igandean ere auteskundeak eta, eta eta ikusiko dugu energia berriztagarrien atalean, bueno, ba, baia aurrera pausurik etortzen den alde horretatik. Santiago de Ribegoien erre elkarteko zuzendaria Miami esker gaurko gurean izategatik. Vale, mila eskerzuei.